Епілог Нагода Едвард допоміг сісти в машину, дуже обережно, враховуючи шовкову та шифонову красу навколо мене, і квіти, які сам щойно пришпилив до одбайливо викладених кучерів, і нарешті мою загіпсовану ніжку. Втім, не звернув уваги на те, як я сердито скривила рота. Вмостивши мене, він сів за кермо, і ми помчали назад по довгій під'їзній доріжці. «Коли конкретно ти збираєшся розповісти мені, що відбувається?» – сварливо запитала я. «Ненавиджу сюрпризи. Він знає про це». «Я вражений, що ти досі не здогадалася». На вустах його забриніла хитра посмішка. У мене перехопило подих. «Хіба я коли-небудь зможу звикнути до Едвардової досконалості?» «Я казала, що ти сьогодні просто красень, правда?» – перепитала я. Так, вишкірився він. Ніколи раніше не бачила його у чорному. Контрасти з блідою шкірою робив вроду абсолютно нереальною. З цим не посперечаєшся, хоча його смокінг і змушував мене нервуватися. Втім, далеко не настільки, як сукня або черевичок. Один черевичок, друга нога надійно закутав гіпс. Очевидно, що підбор шпилька, примотаний до нього атласними стрічками, аж ніяк не сприяв моїм кульгавим спробам повзати собі потихеньку. «Я більше до вас і ногою не ступлю, якщо Аліса ставитиметься до мене, як до піддослідного кролика», – пробурчала я. Більшу частину дня я провела приголомшливо в величезній ванній кімнаті Аліси, як безпомічна жертва її перукарських та косметичних експериментів. Щоразу, коли я крутилася чи скаржилася, вона нагадувала мені про відсутність у неї людських спогадів і просила не псувати веселощів. Потім вона вдягнула мене у найбезгуздішу сукню. Темно-синю, оздоблену люшами, з оголеними плечима, з французькими бирками, які я не могла прочитати. Словом, сукню для червоної доріжки, а не для Форкса. З вечірнього одягу добра не буде, я впевнена. Хіба що... Та я боялася висловити свої підозри, хай навіть у власній голові. Від роздумів мене відірвав дзвінок мобільного. Едвард витягнув телефон із внутрішньої кишені смокінга, і перш ніж відповісти, кинув швидкий погляд на номер вхідного абонента «Здрастуйте, Чарлі», – шанобливо сказав він «Чарлі?» – насупилась я З часу мого повернення до Форкса з Чарлі було… складно Моя погана поведінка і пов'язані з нею неприємні події викликали у нього дві протилежні реакції Карлелові він настільки вдячний, що ледве не боготворить його З іншого боку, він уперто переконаний, що Едвард винен Якби не він, я б для початку не поїхала з дому. Едвард думав приблизно аналогічно. З'явилися нові для мене правила. Комендантська година, часи для відвідування. Чарлі щось казав, і це змусило Едвардові очі недовірливо розширитися. Тоді він широко вишкірився. «Ви жартуєте», – засміявся він. «Що трапилося?» – запитала я. «Чому б вам не дати йому слухавку?» З явною насолодою запропонував Едвард. Почекав кілька секунд. «Привіт, Тайлери. Це Едвард Каллен». Збоку могло скластися враження, що він розмовляє дуже дружньо. Та я знаю, його голос достатньо добре, щоб зауважити непомітний відтінок погрози. Що Тайлер забув у мене вдома? До мене почала доходити страхітлива правда. І я знову поглянула на недоречну сукню, яку змусила мене вдягнути Аліса. «Мені шкода, якщо мало місце якесь непорозуміння. Та Белла сьогодні зайнята». Тон змінився. Погроза чулася набагато чіткіше. «Правду кажучи, вона буде зайнята завжди, якщо мова йтиме про когось, крім мене. Без образ. Мої співчуття з приводу зіпсованого вечора». Судячи з голосу, Едвард зовсім не співчував тайлерові. Він різко згорнув телефон. На обличчі розцвіла велетенська самовдоволена посмішка. Натомість моє обличчя та шия стали темно-червоними від гніву. Я відчувала, як очі наповнюються спровокованими гнівом сльозами. Едвард здивовано поглянув на мене. «Я трохи перегнув палицю в кінці. Не хотів тебе образити». Я залишила його слова без відповіді. «Ти везеш мене на учнівський бал!» – заверещала я. І приголомшено збагнула, що все стає на місця. Якби не моя цілковита байдужість до цієї події, я б помітила дату на афішах, що прикрашали шкільні будівлі. Та мені у страшному сні не примарилося б, що Едвард прирече мене на таке. Невже він не знає мене?» Він точно не очікував на реакцію такої сили, стиснув губи, примружився. Бело, не ускладнюй. Я зиркнула у вікно. Ми на півдорозі до школи. Чому ти так зі мною чиниш? перелякано, але наполегливо запитала я. Він указав рукою на смокінг. Ну, серйозно, Бело, а куди ти думала, ми збираємося? Я почувалася приниженою. По перше, тому що не звернула уваги на очевидне. І тому, що розплив часті підозри, очікування насправді які я плекала цілий день, поки Аліса намагалася перетворити мене на королеву краси, були занадто далекими від реальності. Мої напівлячні мрії тепер видавалися зовсім дурними. Я здогадувалася, що наближається певна нагода. Але учнівський бал? На нього я б грішила в останню чергу. По щоках текли сльози гніву. Я збентежено пригадала, що у мене нафарбовані вії – це незвично для мене. Худко витерла під очима, щоб уникнути чорних плям. «Коли я забрала руку, на ній не було жодних слідів. Мабуть, Аліса в курсі, що мені потрібна водостійка туш». «Повне безглуздя. Чому ти плачеш?» – буркнув Едвард. «Бо я розлючена!» «Белло!» – спрямував він на мене всю силу палючих золотавих очей. «Що?» – розгублено промимрила я. Воль моє бажання!» – наполіг він. Його очі розтопили всю мою злість. «З ним неможливо сперечатися. Він використовує нечесні прийоми». Я жалігідно відступила. Гаразд. Закопила я губки, не здатна обпалити його таким нищівним поглядом, як хотілося б. Я піду й мовчатиму. Але ти побачиш, що зі мною давненько нічого не траплялося. Точно, я зламаю другу ногу. Ти поглянь на цей черевичок. Це смертельна пастка. Простягнула я на доказ здорову ногу. Mm. Едвард витріщався на неї довше, ніж потрібно. Нагадай мені сьогодні ввечері подякувати Алісі. Там буде Аліса, на душі трохи полегшало. З Джаспером і емет з Розалією, докинув він. Почуття заспокоєння зникло. У наших стосунках із Розалією прогрес був нульовий, хоча я чудово знаходила спільну мову з її нібито чоловіком. Емету подобалося, коли я вишталася поруч. Він вважав мої ексцентричні людські реакції надзвичайно кумедними. Чи, можливо, його веселило, що я постійно гепалася на землю. Розалія поводилася так. «Наче мене не існує». Потрусивши головою, щоб змінити курс, у якому помандрували думки, я подумала про дещо інше. «Чарлі до цього причетний?» раптом запідозрила я. «Звичайно», – вишкірився Едвард, хихотнув. «Утім, Тайлер зрозуміло ні». Я заскриготіла зубами. «Не можу уявити, як Тайлерові спала на думку така маячня. В школі, де Чарлі не міг диктувати нам умови, ми з Едвардом не розлучалися ні на мить» за винятком рідкісних сонячних днів. Ми приїхали до школи. На стоянці неможливо було не помітити шикарного червоного автару залії з відкидним верхом. Хмари сьогодні були тоненькі, десь далеко на заході неба крізь їхнє полотно пробивалося кілька смужок сонячного світла. Едвард вийшов із машини і обійшов навколо неї, щоб відчинити пасажирські двері. Простягнув мені руку. Я вперто заклякла на місці, склавши руки, Глибоко всередині задоволена собою. На стоянці було повно народу у вечірньому вбранні. «Свідків!» «Едварду не вдасться силою витягнути мене з машини, як він міг би зробити, коли б тут не було ні душі». Він зітхнув. «Коли тебе хочуть убити, ти смілива як лев. Та коли хтось згадує про танці...» Похитав він головою. Я хапнула ротом повітря. «Танцювати!» «Бело, я не дозволю нічому з тобою трапитися. Навіть не дозволю тобі скалічитись». Я не залишу тебе ні на мить, обіцяю. Обміскувавши перспективу, я відчулася набагато краще. Едвард зрозумів це з мого обличчя. Ось так, ніжно сказав він. Усе не так погано. Він нахилився, обвив мою талію рукою. Я взяла другу руку і дозволила виняти мене з машини. Він міцно обіймав мене, підтримуючи, поки я ж до школи. У Феніксі учнівські бали відбувалися у готельних танцювальних залах. «Наш, звісно, проходив у спортзалі. Напевно, єдиному достатньо великому для танців приміщенні у всьому місті. Коли ми зайшли всередину, мені стало смішно. Справжні арки з надувних кульок та переплетені гірлянди з гофрованого паперу пастельного кольору прикрашали стіни. Скидається на декорації до фільму жахів. Тихо загоготіла я». «Що ж?» – прошепотів Едвард, коли ми повільно наближалися до столика, де продавали квитки. Він ніс на собі більшу частину моєї ваги, але мені доводилося тягти ногу і, хитаючись, рухати її вперед. Вампірів тут більш ніж достатньо. Я поглянула на паркет у центрі сформувалося широке коло, на якому граційно танцювали дві пари. Решта танцюристів притискалися до стін, подалі від них. Кому хочеться, щоб його порівнювали з такою величчю? Емет і Джаспер мали бездоганний і грізний вигляд у класичних смокінгах. Аліса була просто неймовірна у чорній атласній сукні з геометричними вирізами, що оголювали чималі трикутники сніжно-білої шкіри. А Розалія була… Розалія. На неї дивишся і не віриш очам. Яскраво-червона сукня з гострим викотом, що спускався мало не до талії. Залишала спину відкритою, до литок йшла в обтяжку, далі розліталася широким шлейфом з оборками. Мені стало шкода всіх дівчат в залі, включаючи себе. Хочеш, щоб я замкнула двері, і ви могли спокійно порізати нічого не підозрюючих підлітків? Змовницьки прошепотіла я. Яку роль у сценарії ти відвела собі? Пильно поглянув він. Ой, ну зрозуміло, я з вампірами. Едвард неохоче всміхнувся. Що завгодно, лише не танцювати. Що завгодно. Він купив квитки і розвернув мене у напрямку паркету. Я мимоволі сперлася на його руку і повільно потягнула ногу. Врешті-решт він виволік мене насередину, де елегантно кружляли у танці, ніби не чуючи музики, його родичі. Наче перенесені з допомогою чарівної палички з іншого часу. Я перелякано витріщилася на них. Едварде, у горлі пересохло, я спромоглася хіба що на шепіт. Я чесно не вмію танцювати. Я відчула, як у грудях нуртує паніка. Не хвилюйся, дурненька. Прошепотів він у відповідь. Я вмію. Він поклав мої руки так, щоб вони обійняли його за шию і підхопив мене, поставивши мої лапки на свої ступні. І от ми також кружляємо. Я почуваюся як п'ятирічна дівчинка. Засміялась я після кількох хвилин невимушеного вальсування, що не потребувало від мене жодних зусиль. «На вигляд не скажеш». Прошепотів він, на мить притягуючи мене ближче, так що мої ноги зависли над підлогою. Під час повороту я зустрілася поглядом за лісою, вона підбадьорливо усміхнулася мені. і Я відповіла тим же. «Самі дивно усвідомлювати, що я насправді насолоджуюся моментом. Трішечки». «Гаразд, це й наполовину не так погано», – визнала я. Та Едвард пильно дивився у бік дверей. Обличчя було розгніване. «Що таке?» – вголос поцікавилась я. Прослідкувала за його поглядом. Важко було зосередитися через те, що ми оберталися, та нарешті я зрозуміла, що його стурбувало». Джейкоб Блек, не в смокінгу, звісно, але у білій сорочці на довгі рукав та в кватці. Волосся охайно зачесане у звичний хвостик ззаду, прямував через паркет до нас. Коли минув перший шок, я не змогла не поспівчувати Джейкобу. Безперечно, він почувався ніяково, болісно ніяково. Наші очі зустрілися, на його обличчі з'явився перепрошуючий вираз. Едвард тихо загарчав. «Поводься добре, прошепіла я. Він заговорив колючим голосом. «Він хоче поспілкуватися з тобою». Тут Джейкоб дістався до нас. Зблизька збентеження та бажання перепросити були ще помітніші. «Привіт, Бело. Я знав, що ти тут!» Судячи з голосу, Джейкоб сподівався на абсолютно протилежний розвиток подій. Та посміхався він, як завжди, приязно. «Привіт, Джейкобе!» – всміхнулася я у відповідь. «Ти щось хотів?» «Я вам не заважаю!» Нерішуче запитав він, вперше поглянувши на Едварда. Я приголомшено помітила, що йому не довелося підводити очей. З часу першої зустрічі він виріс сантиметрів на п'ятнадцять. Обличчя Едварда було незворушне, вираз відсутній. Замість відповіді він обережно поставив мене на підлогу і зробив крок назад. «Дякую», – по-дружньому сказав Джейкоб. Едвард кивнув, пильно поглянув на мене, розвернувся і залишив нас. Джейкоб поклав руки мені на талію, я потягнулася й обняла його за плечі. Ого, Джейку, який у тебе зараз ріст! Я його потішила. Метр дев'яносто. Ми не танцювали. З моєю ногою це було неможливо. Натомість ми незграбно колихалися з боку на бік, не відриваючись від паркету. Якраз для нас, внаслідок нещодавнього різкого стрибка в зрості, Джейкоб здавався довготелесим і вайлуватим. Мабуть, зараз він не кращий танцюрист, ніж я. Отже, що привело тебе сюди сьогодні? Найщиро поцікавилась я. Враховуючи Едвардову реакцію, неважко було здогадатися причину. А ти повіриш, коли я скажу, що тато дав мені 20 баксів, щоб я пішов на твій учнівський бал? Трохи присоромлено визнав він. Так, повірю, пробурмотіла я. Що ж, принаймні сподіваюся, ти добре проводиш час. Подоба когось? Підкусила я, киваючи в бік дівчат, що вишикувалися по-під стіною, як пастельні цукерочки. «Так», – зітхнув він. «Та вона зайнята». Він опустив очі, щоб на коротку мить зустрітися з моїм цікавим поглядом. Ми відразу відвернулися, обоє збентежені. «До речі, ти сьогодні дуже гарненька», – сором'язливо додав Джейкоб. «Дякую. То чому Білі заплатив тобі, щоб ти прийшов сюди?» Швидко запитала я, хоча відповідь не таємниця для мене. Здається, Джейкоб не те, щоб був вдячний за зміну теми розмови. Він поглянув убік, знову зніяковівши. Він сказав, це безпечне місце, щоб з тобою поговорити. Присягаюся, у старого їде дах. Я без особливого ентузіазму приєдналася до його сміху. В будь-якому разі він сказав, що коли я дещо тобі передам, він дістане потрібний мені головний гальміний циліндр. Зізнався Джейкоб, сором'язливо усміхаючись. «То розкажи мені, я хочу, щоб ти закінчив машину», – вишкірилась я у відповідь. Принаймні, Джейкоб ні на йоту не вірить батькові. Це трохи полегшувало ситуацію. Біля стіни Едвард спостерігав за моїм обличчям. На його лиці був відсутній будь-який вираз. Я помітила, як старшокласниця у рожевій сукні пильно дивиться на нього. Вочевидь, плекаючи нескромні надії. Та він, схоже, її не бачить. Джейкоб відвів погляд. Йому було соромно. Тільки не серця, добре? Хай там що, я не гніватимусь на тебе, Джейкобе, запевнила я. І навіть на білі не сердитимусь. Просто скажи, що маєш. Ну, Бело, це така дурня, вибач мені. Він хоче, щоб ти покинула свого хлопця. Він просив сказати тобі, будь ласка. Роздратовано похитав він головою. Старі забобони, так? Еге, він... «Ледве не сказився, коли ти постраждала у Феніксі. Він не повірив». З ніяковіло заткнувся Джейкоб. Я примружила очі. «Я впала». «Я знаю», – швидко відповів Джейкоб. Він гадає, що Едвард причетний до того, що трапилося зі мною. Це було не запитання. Всупереч власній обіцянці я розлютилася. Джейкоб не насмілився подивитися мені вічі. Ми навіть забили на те, щоб хитатися під музику, хоча його руки лежали на моїй талії» а мої на його шиї. «Послухай, Джейкобе, я знаю, що Білі навряд чи повірить, але просто, щоб ти знав». Щирість мого голосу змусила його поглянути на мене. «Едвард насправді врятував мені життя. Якби не Едвард та його батько, я б загинула». «Я знаю», – виголосив він. «Здається, моя палка рада дійсно на нього вплинула. Можливо, йому вдасться переконати Білі хоча б у цьому. «Гей, мені шкода, що тобі довелося прийти сюди з такою місією, Джейкобе». «Вибачилась я. В будь-якому разі ти отримаєш запчастини, правильно?» «Так», – промиврив він, досі почуваючись не в своїй тарілці. Засмучено. «Ще щось?» – недовірливо перепитала я. «Забудь», – пробурчав він. «Влаштуюся на роботу і сам зберу гроші». Я витріщилася на нього, аж поки він не поглянув на мене. «Джейкобе, просто викладаю все, як є». «Дурниці». «Мені байдуже. Розказуй», – наполягла я. «Добре, але... Боже, це звучить божевільно!» – похитав він головою. «Батько велів сказати тобі, ні, попередити тебе, що... Це його множина, я не про себе говорю!» Забрав він руку з моєї талії і зробив у повітрі маленький вказівний жест. «Ми за тобою наглядатимемо!» Він уважно стежив за моєю реакцією. Схоже на цитату з кіно про мафію. Я голосно розреготалася. «Шкода, що тобі довелося зробити це, Джейку!» – захихотіла я. «Переживу». Полегшено вишкірився він. Швидко окинув оком мою сукню, гадаю, зацінив її. «Мені передати, що ти послала його під три чорти?» запитав він з надією. «Ні», – зітхнула я. «Скажи йому, що я вдячна. Я знаю, він зичить мені добра». Пісня закінчилася, я опустила руки. Джейкобові долоні нерішуче завмерли на моїй талії. Він поглянув на мою калічну ногу. «Не хочеш іще потанцювати?» «Чи може тебе кудись відвести?» За мене відповів Едвард. «Усе гаразд, Джейкобе. Я потурбуюся про неї». Джейкоб здригнувся і витріщився широко розплющеними очима на Едварда, що стояв прямо за нами. «Ого, я тебе не помітив», промимрив він. «Гадаю, ще побачимося, Белло». Відступив він і без особливого ентузіазму помахав мені рукою. Я всміхнулася. «Так, побачимося згодом». «Вибач». Повторив він і попрямував до дверей. Зазвучала нова пісня. Едвардові руки огорнули мене. Музика була зашвидка для повільного танцю, та Едварда це не турбувало. Я задоволено схилила голову йому на груди. Полегшало, підкусила я. Не зовсім, стисло відрізав він. Не гнівайся, на біллі, зітхнула я. Він хвилюється за мене через Чарлі. Тут нічого особистого. І я серджуся не на Білі, відрубав він. «Мене дратує його син». Я відхилилася, щоб поглянути на нього. На обличчі застиг серйозний вираз. «Чому?» «По-перше, він змусив мене порушити обіцянку». Я спантеличено вирячилася на Едварда. На востах забриніла напівусмішка. «Я обіцяв, що ні на мить не залишу тебе сьогодні ввечері», – пояснив він. «О, добре, я тобі вибачаю». «Дякую. Є ще дещо». Насупився Едвард. «Я терпляче чекала». Він назвав тебе гарненькою. Нарешті закінчив він, насуплюючись іще дужче. Практична образа, враховуючи, який ти зараз маєш вигляд. Ти прекрасна. Я розсміялася. Ти можеш бути трохи упередженим. Не думаю. До того ж у мене орлиний зір. Ми танцювали, мої ступні стояли на його, він пригортав мене до себе. Ти збираєшся пояснити, чому ми тут? Поцікавилась я. Він спантеличено поглянув на мене згори вниз. Я багатозначно утупилася у гофрований папір. Намить Едвард поринув у роздуми. Тоді змінив напрямок. Ми покружляли крізь натовп до чорного ходу спортзалу. Краєчком ока я помітила Майка з Джесикою. Вони танцювали і зацікавлено витріщалися на мене. Джесика помахала рукою, я швидко всміхнулася їй. Побачила Анджелу, що сяяла від щастя у обіймах невисокого беначині. Вона не відривала погляду від його очей, що були на голову нижче за її. Лі була з Самантою. Лорен, що пильно дивилася на нас, з Конором. Я впізнавала кожне обличчя, що пролітало повз мене. Потім ми вийшли на двір під холодне тьмяне світло помираючого сонця. Щойно ми опинилися на самоті. Едвард схопив мене на руки і поніс темними спортмайданчиками. Зупинився біля лавочки під суничними деревами. Сів на неї, Ніжно притиснувши мене до грудей. Уже зійшов місяць, видимий навіть крізь тоненькі хмари. У його блідому світлі від Едвардового обличчя розливалося біле сяйво Рот був напружений, в очах причаїлася стурбованість. Отже, причина, м'яко натякнула я. Едвард проігнорував мене, задивившись угору на місяць. Знову сутінки, прошепотів він. Новий кінець, і найпрекрасніший день мусить закінчитися. Як завжди Деякі речі можуть тривати вічно пробурмотіла я крізь зуби Відразу напружившись Едвард зітхнув Я привів тебе на учнівський бал Повільно сказав він Нарешті відповідаючи на запитання Тому що не хочу Аби ти щось пропускала Не хочу, щоб моя присутність Позбавляла тебе бодай чогось Коли я можу цьому зарадити Я хочу, щоб ти була людиною Хочу, щоб твоє життя йшло так Як мало б, як ішло б «Якби я помер у 1918-му». Його слова змусили мене здригнутися, і я розлючено похитала головою. «В якому б чудернацькому паралельному вимірі пішла б я на учнівський бал з власної волі? Не був би ти в тисячу разів дужчим за мене, тобі б це так не минулося». Він на мить посміхнувся, та очі залишилися серйозними. «Це було не так і погано, сама казала». «Тому що я була з тобою. Якусь хвилину ми сиділи мовчки». Він дивився на місяць, і я дивилася на нього. Хотіла б я знайти спосіб пояснити йому, наскільки байдуже мені нормальне людське життя. «Розкажеш мені дещо?» – запитав Едвард, поглянувши на мене зверху вниз із ледь помітною посмішкою на вустах. «Як завжди?» «Просто пообіцяй, що розповіси». Наполіг він, вишкірившись. «Я знала, що майже відразу пошкодую». «Добре». Мені здалося, ти по-справжньому здивувалася, збагнувши, що я везу тебе сюди. Почав він. Так і було. Втрутилась я. Точно. Погодився він. Тоді у тебе мала бути інша версія. Мені цікаво, як ти гадала, навіщо тебе так пишно вбирають? Угу. Ось я й шкодую. Я підібгала губи, вагаючись. Я не хочу тобі розповідати. Ти обіцяла. Заперечив він. Я знаю. В чому річ? «Я знаю, він гадає, що мені просто ніякого. Думаю, правда розлютить тебе. Або засмутить». Він обміскував почуте, брови зійшлися докупи. «Я все одно хочу знати. Будь ласка». Я зітхнула. Він чекав. «Ну, я припускала, що є певна нагода. Та й гадки не мала, що вона настільки дріб'язкова, людська. Учнівський бал». Пирснула я. Людська? Похмуро перепитав він, правильно визначивши ключове слово. Я втупилася в сукню, крутячи в руках вільний шматок шифону. Едвард мовчки чекав. «Добре», – полилося з мене потоком зізнання. «Отже, я сподівалася, що ти, ймовірно, передумав, що ти врешті-решт збираєшся мене перетворити». На Едвардовому обличчі заграв добрий десяток емоцій. Деякі я впізнала – злість, біль. Потім він, здається, опанував себе – Тепер він став веселим. «Ти гадала, це нагода вдягнути смокінг?» Підкусив він, торкаючись ласкано. Я насупилася, щоб приховати збентеження. Я не знаю, як воно відбувається. Принаймні для мене це видавалося раціональнішим поясненням, ніж учнівський бал. Едвард шкірився. «Несмішно!» – сказала я. «Так, ти маєш рацію, аж ніяк!» – погодився він. Посмішка зникла. «Та я братче ставився до цього як до жарту!» ніж вірив, що ти говориш серйозно. А я серйозно. Він глибоко зітхнув. Я знаю, ти справді так цього хочеш? В очах знову забринів біль. Я прикусила губу, дивнула. Тоді приготуйся до кінця. Пробурмотів Едвард майже сам до себе. До сутінків твого життя, що тільки нещодавно почалося. Ти готова відмовитися від усього? Це не кінець, це початок. Ледь чудно не погодилась я. «Воно того не варте», – сумно сказав він. «Пам'ятаєш, ти колись говорив, що я не бачу себе збоку, запитала я, підіймаючи брови. «Мушу сказати, ти страждаєш на подібну сліпоту». «Я знаю, хто я». Я зітхнула. Його невеселий настрій перейшов до мене. і Він стиснув губи, очі дивилися просто в душу. Довгу мить Едвард роздивлявся моє обличчя. «Отже, ти готова?» – запитав він. «Ммм…» – хапнула я ротом повітря. «Так». Він посміхнувся, повільно схилив голову. Холодні губи торкнулися моєї шкіри між підборіддям і вушком. «Просто зараз». Прошепотів він. Від подиху на шию повіяло холодом. Я мимоволі затремтіла. «Так». Прошепотіла я, не залишивши голосу шансів зламатися. Коли Едвард думає, що я блефую, то на нього очікує розчарування. Рішення ухвалене. У мене не залишилось сумнівів. Байдуже, що тіло тверде, як дошка Руки стиснулися в кулаки Дихання уривчасте Він зловісно хихотнув, відхилився На його обличчі не було розчарування «Невже ти справді повірила, що я так легко здався?» Сказав він Крізь насмішку забриніла кисла нотка Дівчата завжди мріють Брови злетіли вгору «Ось про що ти мрієш? Стати чудовиськом?» «Не зовсім», сказала я Вибраний ним тон змусив мене насупитися. Справді чудовисько. Переважно я мрію про вічність поруч із тобою. Едвардів вираз змінився, пом'якшав, посмутнів через ледь відчутний біль у моєму голосі. «Белла...» Його пальці легенько обвели контур моїх губ. «Я залишуся з тобою. Хіба цього не досить?» Мої губи усміхнулися під його пальцями. «Поки що досить...» Моя наполегливість змусила його насупитися. Сьогодні ніхто не збирається здаватися. Едвард видихнув, схоже було на Я торкнулася його обличчя. «Дивись», – сказала я. «Я кохаю тебе більше, ніж решту світу разом узято. Хіба цього не досить?» «Досить», – усміхнувся він. «Досить навіки». І схилився, щоб притулитися холодними вустами до моєї шиї. Дорогі мої слухачі, ось і дійшла кінця історія Стефані Майер-Сутінки. Я вдячна кожному з вас за реакції, лайки, підписки та коментарі. Сподіваюся, ви насолоджувалися історією так само, як і я читанням. До зустрічі у новій книзі. Бережіть себе. Слава Україні!